Мов, на світ у друге народилися, почувши цей присуд, погарські депутати. І зараз же, негайчі хвилини, виїхали з негостинного міста. Тепер уже байдуже було їм про громадські справи. Кожен радий був, що з такої халепи врятувався, що з пазурів страшного Павла на волю вийшов. «Не цар, а кат». Довгий тяжкий шлях пройшов селянин Пилип Білокоз. Усе своє життя з паруботських літ довелося йому мандрувати з місця на місце, шукаючи порятунку від панщини. Та скрізь, куди не приходив, скрізь було те саме. Кріпацька неволя, утиски панських посіпак, панщина – надмірні податки. Тож кінець кінцем – зламало життя за взяття Білокозове, і пристав він жити в село Доброволля Павлоградського повіту. Тут таки й одружився він, мав уже четверо дітей, та жив бідно, як і все своє життя. В убогій хатині часто не ставало ні хліба, ні соли, плакали голодні діти, нарікала на своє життя злиденна жінка, а тут ще мусів і на пана робити. Улітку 1797 року вигнали всіх на панщину, на панський хутір поблизу села. До селян дійшла чутка, що ось кілька місяців тому померла стара цариця Катерина, дворянська цариця, що за своє життя десятки тисяч кріпаків панам у неволю віддала, що роздала ось тут недалеко від Павлоградщини та на самій Павлоградщині тисячі десятин дворянам, царським прислужникам, навіки вічні у володіння. Чутками стоустими доходило й до доброволля, як ото цілими десятками тисяч десятин і тисячами кріпаків нагороджувала стара цариця своїх численних коханців. Отже, на звістку про смерть цариці, про те, що після неї став син її Павло, що ненавидів свою матір, відгукнулося селянство цілою низкою заколотів, цілою низкою бурхливих виступів. Думали, що коли б померла стара цариця, то легше стане селянству. Надмірна панщина, утиски дворянські – Довідчою призводили селянство скрізь по всій Росії. І тепер, коли став новий цар, хотіло вірити селянству, що якось краще буде, легше стане жити. Та не всі звичайна річ покладали надію на царську ласку. Навіть у ті далекі давні часи серед темного селянства траплялися люди, які розуміли добре, що який не є цар – а це є перший дворянин, і дворянської влади він не скасує. Отож, коли зійшлися на панщину добровольські селяни, почалася між ними під час роботи розмова. Коло самого хутора тягся досить величенький лісок. Не одного селянина тяжко карали, штрафували управителі панські, зловивши в лісі. Навіть по гриби піти або хмизу назбирати на паливо, не мали права селяни. Ото й сьогодні хтось почав розмову про ліси, про те, як отут, -от, на Павлоградщині, бракує дерева зовсім, нема чого навіть клуню якусь будувати. Білокос, людина бувала, розказав, які ото величезні ліси, бачив він у Литвинів на Білорусі. Та його оповідання тільки роздратували слухачів, і хтось один із гурту несміливо висловив свої мрії. Ех, коли б ото панські володіння відібрали на царя, то багато було б з цього лісу бідним людям деревини на хати. Та відразу гостро перебив його мову молодище селянин Винниченко. Ех ви, та хіба це можлива річ, щоб таке сталося? Ви думаєте, що цей цар вам велике добро? Це не государа, кат. Десь зблизька показався управитель. Стихли розмови, почалася робота. Запали слова Ведниченкові, білокозові в душу, порушили вони його спокій. І надумався тоді темний, знедолений селянин піти до попа. Поради спитати розказати йому про слова Винниченкові. Звісна річ, від попа справа опинилася відразу в Павлограді, в Павлоградському Нижньому Земському суді. Почалися нескінченні допити. Кляли свою долю і Білокоз, і Винниченко. Білокозові від сорому не хотілося і на село з'являтися, як випустили його після допитів з Павлограда. Адже там – у тому селі майже щодня доводилося йому бачити ще молоду жінку Винниченкову та троє малих дітей. А самого Винниченка тим часом за його негожі слова про царя, після відповідної важкої кари, везли до Нерчинска на каторжну роботу. Не стало спокою в Білокоза.